نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعلم حې د ته اووز ممسائل بهدل چې د لاوت دا کې دته اوون د بالله من شطانې ررجیم ویل صمر ته بله جمهور لما د حاب قيل دي او بعضې خلف اجوب طرف تلاڑو احلِ علم دام لکلی چی سر حکمت چې کتاب اللہ دا تلاوتنا مخ کے تعوض ہوئے لکی گی نبازِ احلِ علم دا دی حکمت نلس وجی ذکر کری و هی حکمت دداده منها ان القران شفاء لما في الصدور د الله د کتاب د تلاوت نمخ کی د تعوذ و دعوذ بالله من الشیطان الرجیم د ویلو یو حکمت داده چې قران شفاء د هغه بمارو چې په شنو کې دي يُلْهِبُ مَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِيهَا مِنَ الْوَسَاوِسِ بوزي اگر چې شیطان اچي پدې شنو کې کومه وسوسه کوم خوا حشات ول ارادات الفاسده او انکار ارادي فهو دواء لما عمره فيها دا قرآن دوائی د دا, دا اغا بیمارو چه کم شیطان دا حکم کوي فا نو حکم شو دی قاری او د قرآن لسطن کی بنی آدم تا ایترو دا ما دا تدائی چه دی لری کی ما دا دا وَيُخْلِي مِنْهُ الْقَلْبَ لِيُصَادِفَ الدَّوَاءَ مَحَلًّا خَالِيًا زړه شیطان د وسوسو او د فحشاتو نه خالي کی چې دواې د قران ورني چې محل ورته خالی پروت او دا اثر کوي او دا د ولي چیزي چې چی دې شرم مزاحم او مقابل ش شی پسینه کې موجودې چې دوایي ګټه وکړي. د دې تعوذ سره شیطان شړل دي د غد وسوسوونه سينه پاکول دي. چې د قران کې شفاء ما فی صدور دا هغه دوایي خالصه تا لاړ یو وجه ځل علماو دا ذکر کړی په دې معنی پوه دي یو وجه دی. وایه قران ماده هدایت او دې له مود خیر د پزړکی ان القران مادهت الهدى والعلم والخير في القلب كما ان الماده النبات قران پزړکی ماده هدایت او دې له مود خیر دا لکود بوتو زرغونې دو ماده ود شتوانو يحرقو النبات شیطان خدا بوٹی سوزائی چکم سیدھا کی زرگنی ہے فکل ما احسا بین بات الخیر من القلب سعافی افسادها سعافی افسادی ہی و احراقی ہی کل چیدل د لگن چید خیر بوٹی پزڑک زرگنی نو دے دا غیب افشاد او سوازول کی کوشش کئ فامر ان یستعیز بالله عز وجل حکم شو چې دے دا او لستون کې دی د الله پنوم پناهه حاصله کی چې شیطان هغه کم د هدایت فصل لډاو او ځای او یذره موجهو لمواظع ذکر کړي ملائک دا قاری قرآن ته نزدیکیږي وتستمع لقراءته دا غره تستغفر وتبنش لکه حدیث دو سے ابن حزیر رضی اللہ عنہ کی برش چې دی سورہ بقرہ نوستا او ملائک ورتغبن ولو او بیا الله اللہ حبیبی تلک الملائک آدھا ملائکو اوستا قرآن تے غغنی ولیو اگر قرآن چیمون وائیو نو ملائک رازی غغنی سی شیطان دا ملک زد دے او دشمن دے نو قاری تے حکمو کو یا لانا سوالو کا چې دا دشمن دا ندری کی او ملائکه را حاضر شي حتا لا يسمع فيها الملائکه والشياطين چې پهړو کې دوسې ژوند جمع نشي ملائکه او شياطين نورم غني وجه علماء کرام ذکر کړي یو وجه علماء دا ذکر کړي و اذا قارئ دې موږ او تاسو چې قران لولو نو په دې کلام الله سره د رب سره مناجات کوو او یا له هر بند قران او ارشوري کړه نو قرانم اوری. او شیطان قران کو دا ګند شي رو نه دی دول او سرنا دا نو دلته وې ته وز الله سره مناجات کې او رب بستا قرآن و لی اعوذ بالله من الشیطان الرزیم و آیا چه شیطان و تختیهی دا تقریباً نلسو پوری و جوحات علماء کرامو ذکر کری دی او دا یومسلم علماءو ذکر کری او وجه په کدام دا و ای شیطان دیر حرس پا انسان لرگلری چی د خیر رادا کوي اچې ز خير کار لکه یو د توجه دې زکه یو دې ویدیو او دا مسلمان خو جوړ مجد او دې خو دې د بل کار کوي نو دې وخت کې پورا هرس کوي او حمله لږي نو وي د الله نه پناه یو وړه لکه حديث د متفقن عليه کې راغلي الله حبيب ان الشیطان ان تفلتت تَفَلَّتَ عَلَيَّا الْبَارِحَا فَأَرَادَ اَنْ يَقْتُ عَلَيَّا سَلَاتِ وی بیگای و شیطان راغه پا ما ارادهو کا چې پا ما مز کٹ کی نو ای ما رونیو دور زور میں ورکو چه دا غلو نواله می دیگوتو کی محسوس کو او ارادهو لرلا چه دا مسجد نبوی دیستنو کی یا سره تراؤ تر اتا سطول تماشاو کئی ودخپل روح دعا میرا یاد اشوا سليمان عليه السلام بدې تړلو پرانستلو غوي رب خر لي وهب لي ملک لا ينبغي لأحد من بعدي الله والبخنه غالم او بیا درنداش بادشاہ غالم چې ما نه پس دنیا کېدا شه بل چا ته نو پیریان باغی تړلو پرانسل نو د دې استعاذې د ویلو دغه حکمتونه او علماو لیکلي وي دشمنان دې د انسان لپاره یو ظاهری دې بل باطینی دا عجیب کتاب ده د دوارونه د بچاو طریقه ذکر کړي اوه وي سو کسمه دشمنان دی وي یو څه ظاهري وای بل تبا تي وي او د دوارونه د بچاو طریقه قران ذکر کړي نه کوه سوره اعراف نهم پارکی دوان دشمنان یو شی ذکر کړي عد دواړو نه د بچاو ترتیبم خولې دي آيات ګورئ 199 نمبر یو کم دوا ثواب خذ العفو و امر بالعرف واعرض عن الجاهلي د ظاہری دشمن ذکر لے اے ظاہراً ظاہری دشمن دے انسان دے او تی تنکڑے پریشان اکڑے نو قرآن دا بچاو تریک خیخ و ظل عفوا وی رونی سما کی سوک ظلم کئی نو مافکوے وامر بالعرفي حكم كوهبي بدنيكو كسم او ګرنا په هڅې خير سره ولي نایبا قسمه قسم تکلیف نذر رسي واعرض عن الجاهلي او مخو ګرز ودنا نه پروا مخوا ظاهری دشمن دے ظلم او اللہ و ایتما او هغه بدر دی وے نا فو حدیث مخواڑوا دو ظاهری دشمن نزان پم آفی اخلاص کا پ مخڑو لخلاص کا خو یو باطنی دشمن دے دن فجرربوب مِةُ نووبم فَ ن خللاسج وَإما يَنزَ غَنَّك منِنَ الشطان نزغن كتورسيج تتَذ الشط دَ تفن السسوسام اے تا دا دشمن دی ندی په معافی پريزي ندي په مينت پريزي او دا ظاهري دشمن کچې په استخلاص شيږي اب مړ کینو شهید په شجرت له لاړې شیطان نه نه پر جرغ خلاص شيږي نه په مينت خلاص شيږي نه په جرمانہ دا کوو خلاص او که شیطان مړ کینو جهنم زه دی دشمن کو څوک مړ کو نو قبضه لويس و ایدنا د بچاو بلا طریقه نشطه چه رب لاو جارا ربا داسی دشمن دی په ما مسلط کرده چې ما تخکاری ناو زور تخکار نوزه تعالی عاجزی کم تال اخکاری تورتن اخکاری. او احلین ملکلی ایدی دا سی مثال ده ایو ایدی چاسپی در بس غاپی نو پوالو گتی خلاسی پوالو گسپی نورم در مانی در زید اکه څه وې د روده او فرقه چې روزانه به ته بوځي یو بوځي رولۍ پزاند سره ګرځي وای د پردې شپې د بچاو طریقې نه چې مالک له نو کاغو تونو لته مم که اخلاص شي نور مم ته اخلاص شي لزې لیکي د بندا صرف عجیزه ده ورته دروازه دشمنانو لا تاسې عجیب کتاب ده د بچاو طریقې او خېلا دارنګ وګورئ سورہ حم میم سجدہ د دواړو دشمنانو لا اله الا الله لاملین د بچاو طریقه خول له د صلی رښت میفاری او المخبرئ د دواړو دشمنانو ند بچاو طریقه قرانه حکیم خولې بلیشت میفاری صلی رښتم پارق هدایت رازی اخیر وګورئ د دې اړښته مه فارئ آیا سلور دیرشم نمبر والا تسویل حسنۃ ولسیئه ندی برابر نیکی او نبدی ای گناہ او نیکی برابر ندی الحمدللہ ورحمة اللہ یهدیکم اللہ ویصلح بانا وَلَا او ندی برابر خول اخلاق له شیت او نهبد د خللاک د فبللت دته د فکته دا ش د خلکو ب خللاک په اغ خو احنو چې هغه ډیر بد اخلاک په خللاو د ف فَإِذَا الَّذِي نُنَاسَا فِي هَغَ كَسْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ چِفَمَنْسْتَا وَدَاغُكِ دُشْمَنِ دَا دِينِ دُشْمَنِ دَام اتا داوت دا حق ورقو خوغ بدر دوئي او تا دا غباد اخلاق فخو اخلاقو دفقل انهُ وَلِيٌ حَمِيم تب وېګ نې دې دوش دې مېهربانا اے په خو اخلاق او دی دشمن با مېهربانا دوز جوړ شي اته دیل بیا هې خو اخلاق کي استواله اقا یو یا تولد یا ته د سره داوت په بد اخلاقه کې نکور پیډر لري ورسيږي تاسو ګورئ د تبلیغ وللار شو کې وای شو کې ټکای شو کې وشړي د دې جمعه نه جوړې جمعه سره واکې کیږي په اسی طریقې ولیک سات په صلا ده چې زه په دا کې جګل وي جمعه دا, دا الله فیصله د دین دا چله او د بد و او جواب فخو اخلاق وک دا دشمن به موږ ورځی که انه ولی ان حمید تب وېګ لې دوش د بهروبانا و ما لقا ه نش ور کې ده چې د دل دا او ذا اخلاق نكار مخلي الا الذين صبروا مگر ها کسालत چې موشوف دي په صفات صبر و ما يلقاها او لشي ور کې ديدا خوې چې د دا داوتم دی او د بد او جواب پا اخلاق نه الا هو حزن عظيم مگر خاون برخل ویتام چې دا غ شاعت د نیک بختیاب برهدا د اقل وی برهدا او په جنت کې وی برخلا د دې ظاهري دشمن نه د بچاو طریقو خیلا اوس باطنی دشمن راغې و اما يرزغنك من الشیطان ان نزغ او کچاری ورسی گی تاسو د شیطان د طرف نه سو وسوسه نو دا باثینی دشمن نه پمینته او پجرګی نخلاسی فاستعذ بالله پناهیت لک د الله پنوم ان هو بشک شاندا ده هو السمیع العلیم ذغا الله او ی دن کې دی او فہ دے دا مضمون وګورئ یا تلسم فارک امراغله سورہ مومنون کې د دواردو دشمنانو نه د بچاو طریقه کلا چې انمې نمبر آیاس وګورئ ذیتا عوز کی دباتې دي دشمنند بچاو طریقه موږ تاسو لخواي اې دفاع باللتی احسن السیها نحنو اعلم بما یشفور چیمه نمبر آیات د ثلاثمه پاری سورہ مومنون اې دفاع باللتی د فک د دا ګړی وړی او به د خللاې ددین د دشمنانوبللتې پاغه خو احو چې غ ډیر ښایسته دی صح د بدو ل را لما او ګړی ماه ګانې د حسې او صحح کړي ب د خللااک په خو خللااک د فکه سختی پر نرمۍ دفقا شرک پلا الٰه الا الله دفقا او بدعت پر سنت دفقا نحنو اعلم بما يشفور مونږه خپوی غوا چې دای څه بیان وی دشمن زاهی دښمن نک بچاو او ہے ذوس ذا باتی د دشمن نمبر راغه وقرب رب وفرما اے زما رب اعوذ بکا پنای غلم استا پزات علیا من همزات الشیاطین ذوس وسوسه د شیطان اننا واعوذ بک رب او په غانمستا فضا تیاری رمض ما ای دا چرا حاضر شي ای ماتام نگورا د دوارو دشمنانو ن قرآن حقیق د بچاو طریق خود لنام دځوادو دشمنانو نه بچاو طریقې خوده لیدا او اهلین بولی تیری پدې استعاذہ کې फायदा شته توونو نغته فائدہ ده انتصال الامر الله حکم مندل ایک تاسو رسو کوې دځواد مخصس درب حکم نه باندې قبل شتا تا کار ته زموږ ضرورت ته خوراک مو ضرورت ته بیتو الخلا تترل مضرورت دے زمونگ دجوان مقصد سدے دخپل خالک مالک حکمون منل نتعوز کی امتصال والعمر دے دا اللہ حکم منل بی اتاسو غفر نورې فائدیم ذکر کی بورا غصفی ختمی گی پتعوز سرا موسکی چی نو دا شیطان وسوسی ختمی گی. او یو فا په کلاپ <سؤال> نه مف سرید وای دقرآ نه مخې ګوره پهې خللب سرنو وایي غبات کوي چغلی کوو کار زلی کوو و کللاله و پاکې په خولا بهته اوس پا کېږي دا ته اووز ددي خولی پاکول <سؤال> دي پ ووي ځ لکه نو نه پاکېږي پا کېږي به پس اوبل الله ب ش ررج نو ان نه هاات رات دی خلیفہ اقوام لري مخک سړي عبسيات او غړي وړي وي غره علاوه د كلام الله وکي مخک خودي خلپ غيب ودونو چغلو غټ ورو ګندکړي راشه او صفته او سرفاقا عباده اهلل ملکلي وي ټول توحيد باندې تعوش کې پروت دي امام رازی رحم الله تفسیری کبیر ته وای اعوذ اشاره الى الحاجت الثابته راځوي په نوای غړم دا یو پورا حاجت ثابت ته اشاره غا ک محتاج موږ نه و نو په نوای په ورتا څوک چې د بل په نوای غړې فده عاجز نه کنا ځکه کده ته احتیاج نه د د پهناهې وختو فید وه اوبل الله اشارهتون غ تا اشاره چې الله رې ډیر ې پروا دی نګوره او کې اقرار دی چې زه فیرې ز مختاج الله که تمې د شیط نه خلاص نه کې زما د خلاصېلو سلار نشته. عبد الله کې وې تقادير دوی د اعوذ بالله مناسوا وې دذي خلاصه دا شفلا دافع للحاجات الا هو ولا معطيا للخيرات الا هو حاجت نن پرکای مگر سوک او سمره خیرات دی نی ور کای مگر شو پر پھول واله یو علماء لیکلی وای چا چې ځانو پی جن نو رب دو پی جلی ځان میو پی جن دو په فقر او په احتیاج چې زه خو محتاج او زه خو فقیر زه خو بي باسف نو رب دو پی جنف په قدرت او طاقت باندې نو اعوذ کہ ځان پی جن دللی او بالله کدا الله په جدل دي اعوذ بکي ذ رب العالمین اعوذ بالله کدا زانه او ذ رب العالمین سی جندل دذیکي بنده د کمزوري د عجز د اغي اقرار کړي او داو یلا یو دا شی باتی دي دشمن دې چه دزه پمنقولو تنا بغیر بل قادر رہے او بیا اهلی ذبلی کی د دې کلمې د معنا خلاصه شو مما به ډیر ده څه معنا کړي استجير بجناب الله من الشيطان الرجيم اي يد الردي في ديني او دنيايا او يسدني ان في عمل امرت به او یحسن لي على فعل ما نهيت عنه زد الله فذات عاليه فناي غانم د شیطان رتني شوینا مال د دي دین او دنیا بارکه زر رو نرسے یا مال چې د سوه حکم شوهه غینه می بند کی او چې د سنه من کڑے په د کی زکه د سنه چې الله او رسول مмун کلو دی مفاغي ورتیځ او چې د سوه حکم کڑے اگر دا تعووز ذان مسلمانے پوئی کئی یو پناہی حاصلول دي تحت الاسباب نو بندم پناہی ورکول اشی یو فوق الاسباب استعاذہ دا نو چا پوری خاصتا تا اللہ دا ذات عالیہ پا دیتا بیاوی شرک فی لکه ګورم د الله فنای او ووځمو عقیده دا, دا, دا چې الله فوق الاسباب پپناهي ور وولو سده قادر دې تاسو چې کسې بځه خلق د مخلوق سره دا موافقه کوي و اېدا موږ د فناني د پنج جناث دیو ا کو کوئی موږ فلانی فناني خپل صادر غړوله په خوا بګور دا چې بځه ژوندو کې بس حالا نه ورس کېدو دو التبدی الاولی امصاف دیوا ناغه مسابه ګره د سیودیوا اخلاق بداغید لاندې ثیریدل او نظرانی شکرانی به غرسول پدی عقیده چې اوس به یو کال د امصاف حفاظت تلاندې یو دې توي شرک فل استعاذہ لک خلق مشرکانو او د پیریان او د نوم پنای غوته اعوذ بسیدی هاذ الوادی ندار اشرف فل استعاذہ چې فوقل ازباب ته وي زذذده پنجه دې د لان دې زذذده ساده دې لار دې او زذ فلانی د امصاد لار دې تعوذت الله د ذات علیا pore خاص ته لکه ګور تاسو چې تعوذ خاص ته الله pore بل څوک فوقل ازباب په پناهي ور کولو قادر نه دي سورہ مریم شپاڑا سم پارکی سورہ مریم گوری او د سورہ مریم آیات گوری شپاڑا نمبر د سورہ مریم آیات گوری شپاڑا سم پارکی را دی آیات تلسم گوری قالت انی اعوذ بالرحمن من اِن کن تتقیا مریم بی بی په خپل پردا او عبادتخانه کې ناستوا جبريل له السلام په انساني شکل کې دی په لار روانو قالت بی بی فرمایلی انی اعوذ بالرحمن منك بیشک ظفنای غولم پررحمان سرادتانا ان کن تتقیا کچریت تقوا دار او فرزگار سورہ بقره کې درنه داسهات تیر شوه دي و مش بیت میات غریداونه فاری فارا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلی سورہ یوسف کم دروشتم نمبر آیات تے دولہ سمہ پارکی سورہ یوسف رازی داغی آیات مبارک دے دروشتم نمبر ساعوز خاص دے داللہ دزہات عالی پورید وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَةِ الْأَبْوَابِ او غلول کریود دیوسف علیه السلام سراغ زنانا ہوا فی بیتِهَا چِغْدَاغِ فَكُورِ كِيو او مطالبِ ذِكْلِ وَعَنْ نَفْسِهِ دَاغْدَ نَفْسِ بَارَكِي وَخَلَقَتِ الْأَبْوَابَ أَوْ بَنِيكَ لِدي زَنَانٌ تُلِي الدَّرْوَازِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَلِي دِي رَاشَتَ تَسَوَيْمَ تَرَفْلَا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعُوذُ مَعَاذَ اللَّهِ پناہی غوانم پناہی دا اللہ نگو رئیس کے عازہ فوق الاسباب خاص دا دا اللہ دا ذات عالی پوری دا د اللہ دا ذات عالی پوری خاص دا قرآن حکیم کی زے پزے دا نا د ته اوکر دی بعضې موف سرنو دومره ځان کړ ټولقرآې ل ټولې و د هر پې غمبر د استعاې ځکر دی او چې الله په نوې په ناو غخت الله ورته دو عام ته ورکي هرې استاعې سره د رب د طرف نه دوه ان عامونه دي تاسو سور هوود. دو لسم اپارا کی سور احود رازی دنوح علیہ السلام دست عازیز ذکر دے شپک سلوی اختم نمبر آیاتو گوری آیاتو گرد دے موزع لسلدلال پکو گوری نوح علیہ السلام وی انی آ قال اعوذ باللہ ان اکونا قَالَ إِنِّي أَعِذُكَ آياتِ مُبَارَكَ وُبُرَي شپاک سلو نمبر ومسلو اختم کده آياتِ مُبَارَكَ رَاجِ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لِسَلِي بِهِ عِلْمٌ ومسلو اختمایات کیوئی قال نوح علیه السلام فرمائی رو رب ربما اینی اعوذ بکا زپنای غورم ستاق زات عالیاء ان اسأل کد دی خبرنا چتان سوالا و تپوسکم مالا اغس بارکی لیسلی بیه علم چی مالا رداغی بارکی لم نشتاق زبنا هیوارکم چې زدا سوالوکم او دا سه مطالبه وکم وا الا تغفر لي وترحمني کچاره پردا دې راوانو چو لفه او رحم دیونو کو فما اكم من الخاشرين نشم بزود تاوانیانو نا اگر دو این عامات الله ورکت یو سلامت او دو این برکات قیل یا بسلام من نام وبرکات علیکہ امم من قبلک دو این عامات ورکت یو سلامت او دو این برکات اب ایخکاری بیاو سیازی باندې الله ورتد وه نام تورکل او سمره د یوسف علی السلام سیازه ذکر کړو الله ور پردی په بدل کې دو سیزو نو ورکل وګورې دي پسې سوره یوسف ته اوس مراد ولې د رويشتم آیات کې وای قال معاذ الله یوسف علی السلام غزنانه سوې بيد عزیز بشره توې زپنای غارم پناہی دا اللہ نو اللہ ور تدوین عامات ورکلیو سورف السون والفحشا اللہ تی بدخیال وارول او بی حیائی تی وارول کذالک لنصرف عنہ السون والفحشا دارنگیو گو رہی پدی سور یوسف یاو ک م نمبر کی دی یوسف علیہ السلام سیع زرا جی رونو ور سویرا یاو سنی صاحب مون او دا یمین منیسا مین منساء والد مض پس خفکی قال ما عذلا یوک م ثایا صغری قال معاذ الله ترانو له هاي سترانو له د ترسم ورتا له توه اياتو ايشم قال يوسف عليه السلام فرمایلی معاذ الله فناهي غوانم فناهي الله فنم ان افله چې موندي روی شو الله وجدنا متانا تاانه مګ راغسوک چې موموندلې عنده دا سامانو انده هو دغ سره عله زه لیمون ب شکهمونبه په دغ وختې خامه خا الامام ب سافونه دله ورته دوین اماات ورکل على عرش وخر له سجدا مور پلا رضان سره تخپور تکل او دارونا مور پلا طول ورت پسې دي پری وصل ادا ته تعظیم سجدا وا زمون شريعت نمک په دینو نورو شريعت نو کې درستا وا لکه سجدي عبادت او د تعظیم ذکر بر است قرآن کې راشي د موسی عليه السلام د سیازي ذکر ګورئ اوستا سورې بقره آیات ووم شپیتم قوم ته له خوا صاحب کوي ګورئ ووم شپیتم آیات اوله پارا سورې بقره کې دای ور څه ویتم فور ټو کې قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين وېز دللا پنوم د ناپو جوړې دون فنا هی غاړم وګره فنا هی د الله پرمو وخت الله اور تدو نعامات ورکل ازالت التهمه واحياء الكثير اے قاتل را پاسے دل او مقتول وجل او په بلچه تهمت لگول روار را پاسے د ۳ وجل او هغه د بلچا په محلله کې غرضول او مقصد دا, دی نو دا دی شوا او چې د زدا میراث مخفاتی شي او د دې خلقونه بزدیت په عالم د ازالت دې تهمت او شوا هغه قاتل وجل شی ول الله په خپل قدرت راجوندکو پل <coughs> قاتللی وښلو بیا م انعامات الله ورک وګورې سر دخان بتممه پااره کې د موثالې ه السلام د تهوز ځکر او الله لاغې سره دو انعامات ورکي شلم ایاد د سر دخان وګورئ وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ موسیٰ علیه السلام فرمائی بِذْوِشْتَمَ بَارَدَ سُورَةُ الدُّخَانَ او ایاد دے شلم نمبر وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي او بِشَكَزْ فَنَاهِ غَانَمْ فَخْفُ الْرَبِّ وربکم ما استاس فرب انصرجم زدي خبر نچ تاسو ما فکانو لې संसार میکي وګورم موسی عليه السلام شنو مات کې د خپل رب د نوم پنايي وخته الله ورڅ د نعمت ورکل یوسه اهلاك الفراعنه وېراث ارض فرعاون تباخ او دا غابونو ورشي بنی اسرائیل ته میراث کې ورکل جو اعامات الله ورکل سورہ ال عمران او غری د مریم بی بی دسه هغه ذکر دی دوالیده مریم جرمه فارق کی سورال عمران کو رہی آیات مبارک گو ریش فق درس نمبر د مریم بی بی رضی اللہ عنہا دوالدی دیش ته از ذکر دے ورش فق درس ما یاد کې وګ رہی وګ د یاد ته دی جملی لپکیو گوری و اینی اعیدها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیل و اینی بی شکز د مريم مریم بی بی والد وی دی امران ربی اللہ تعالی انہو بی بی وی اعیدها پنای غرم بیکر صاحب ذات علیا و ذریتها اولاد دیلرا د شیشان رجب شینا الله اور تذوینه عبارت ورکلیه میدانزر قبول جویم دم مریم بی بخله پروارشونکو وی فتقبلها داللویا قبل يوليو لهستو سرا او دا نظر اتقبل کو د ګوردا الله د فناهی شر د وینعامات الله قران کې ذکر کړي سورې مریم په وګری مریم بي بي فناهي غختي شواړه سم فارق کې سورې مریم رازي دا غي آیات وګری او ستا سورالو اتل سم نمبر <تصفيق> <تصفيق> قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَتْ بِبِي فَرْمَائِلُّ مَرْيَمْ بِبِي رضي الله عنها إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ بِشَكَزَفَّنَا يُغَالَمْ من دَرَحْمَانِ فَنُمْدَتَانَا إن كن تتقيا كيت تقوا دارو پرزگار والله ور سدوي نامات ورکل ولا ذم من غير ابي بغیر د خاوند نه ورکو ور کو وتنجيهو ياه بلسان الولد اگر د ځخه ماشوم بچي په دې مور صفاي بيان کا داسه قران زه په ذکر کړې ده ذکر دې استعاذه دې او پاره کې جوفه دې دې پیغمبرانو استعاذه ذکر کړې او د نیکانو خلقو میرا شیطان شیطان په لغت عربو کې ستوي نو مفسرین وای چې شیطان مشتق د من شتونه اذا بعدا په معنا د ریواله راځي شیطان ته شیطان ځکه وای ف هو بعید ب طبعه عن طباع البشر و بعید ب عن كل خيره د لری د طبیعت په اتباع د بشر و ده طبیعت او د طبیعت لطاع او د لری د پختل نافرمانی د ارخیر خیرنا وګوره ک چیرته د شتورنه نه ما خوشی نون پدې کې اصلی ده او د شیطان وزن د وزن فعلا با دی ماخوز دی دشات و یشیتنا ادا د مانا دا نون پا دی کی بیا زاید دی وزن بے رازی دی شیطان فیعال دی قدا قول مفسرین و رد کرده نا قول امام شیبوی و ی عرب وئی تا شیت و ن فلان اذاف علی فعل الشیت و دو دوی که چریدا زه شات ن و بیا وئی تشیتو تشیت و و تا بیا به تشیت وئی ندا شیطان مشتق ده بعد نا بنا بر صحیح قول <تصفح> دیو جناح علماوی کل من تمرد من جنین و انسید و حیوان شیطان دیم و سماکی هر غشی سرکشش تمرد پیریانو کی سرکشش و انسانانو کی حیوانات لیدی تا شیطان ہوئی شیطان یوازی په پیریانو کی نده بلکہ تو قرآن نصوص دی چ شيطان په انسانانو کې وی دا کو غره یته اول مخسوره نام دا سمې پاره په اول مخه وګورئ سوره انعام یاس وګورئ او سل دولسم چ شيطان په انسانانو کې وی آیاتي مبارکه وګورئ يُؤْسَلُ دُلَسَمَ نمبر وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وکذالک او دارنگی لک سنگ حبیب الساس دور کی استادو خار کی شیطانا نس سو دشمنی کای دارنگی غرژولی مونګلی کله نبی انداریو پیغمبر دپارا شیاطینل انسی عدوان دشمنان شیطانند انسانا نو ول جن یذ یی بعض هم ديدي کې په معه د ې ده و چې بعضې دې شاطو نه بعضې ته خفل قوول فلقاول فلول دوک کولو زخرف <پس> القول على ذروغ خبري د گناه خبري اغه دوه کول ز فارداغي وسوسه اچي دارنګه حديث زمسند احمد کراغني ابو رضی اللہ وعی اللہ اللہ ذر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یا ابا ذر تعوذ بالله من شياطين الانس والجن اے ابو ذر پناهیو غوړد الله بنوند انسانانو پیر یا نو د شیاثینو نا زده شرمای ماوی اولل انسان شیاثوین ولې قربان په انسانانو کېم شیطانان نشتا قال نعم لاله حبيبي او دا حديث د مرتبه په اعتبار حسن ده لګور انسانانو کېم سي شیاثي الله دې غوته ستور دي څوک هم دې سادي دي دیمه دا نه تعوز کی چې اش شیطان کې الفلام کبې وده تاسو په نه هو کې دا الفلام اقصاب ویل نو باز وي دا الفلام د جنس دې ځکه شاطوي ډیر دي ځ اښکاري چې په انسانانو کدي او ځې نښکاري چې په پیریانو کدي د بعض شاطین کې فلام د جننس پههی واړم د الله په نم د جنسی شااطويله. اصو کوئی الیفلام پا شیطان کے دعا حد دے مراد تی ابلیس تے زکا سمر گناہو دا نو پرازاد ابلیس و شیطان کی گی نگو را یا الیفلام دا جنس نے شیاثین په انسانانو کې وي او په پیریانو کې وي اولما او دان ما سلام ذکر کوي کله یو خطرناک شي اوباي لو باز وي د انسانانو بدا خطرناک وي ته پیريانو او چې ته اوذ بالله او په تختی ا دې انسانانو راکته او ذفکا او 1000 پیري لو چې اوذ بالله من الشيطان الیوب تختی یا فدا اوذ نه تختی خطرناک پکې کبي اوځي دې د شانان ده ا دغه امام راضي الله تخوش تبیت ای یو واقعا ذکر و وایي بعضو علما ووعده ورنسیت کولو ايو زویدار پکې ناش نګه الی وی و یو سره چې خیرات کوي کنه نو او یا شیطانان راشي او د دې لاسه خپو پوری وړخلي او د زړه پورې نو د خیرات نه منې کوي ا پختانو په رولر به ختیګه اوبای پختان درس یې خيرات وکړ په پنجاب والا خلک دي دې تخیراتو په فلر سری بخکه یا بای دستاوب زکات نو ورګه اوس مال شاهوی چفلانځه کې کله یې تور مې د لوی وكینه او شانسو پیچه دي نن صلی الله کای او سن کای ناګی باندې افطراسی بر طرف نه نو هغه نصحت کوون کېوي چې کله سړی خیرات کوي نو یو او یاشیطان د د لاسو خپو لو پوروني د د خییررات نهلی یو جباتې بی واې د لغوي اننی ووقاتېلو حا ص ز به نند او یاو والو سره جېږم سنه ما د خیررات نامې کوي د جومات نه په جبره وت غور ته رائ د ز دا رو کورې نور سری. و جولئی ده غنم و نڈککا او اراده او واراد ان یخروج و یتصدق بیه ارادیو که چی ده خیراتو کی پدی اوزی فوصبت زوجتو رو خزی پی را ٹوکوی ده جولئی دیسنگر غنم و نڈککر کلی نو ده او ده خاون جنگ علی خاون پریو که غنمی ده جولئی نور ور کر نو ده سڑی تشتور راوی جوات لراغه غشنونه جو ابولا ورې شې او بل تا خوې دې بخيرات راړه را. وی حزمت السبعين فجاءت امهم فحزمت في وی هغه ويا شیطانانو له بشکاس وک خو مور را, را مالې شکاس وی کوي په خبره وایي ا دی په غوړ اول پختور خیرات څه کوي کوي په خزه بڑګای خلک لاړل چې په یو صحاببي تهبیې سسلام د لکه جووره بده لکه وې ب دو میری جانس پهکه جوورې ببد لکهه بس هغهس هر چل چې شو یو ن من د خبره نو صحبي راست دینا ورته پرووربان که دی نې په م خره رضی اللہ حبیب اذا پتا م خرص کو رضی الله او په یو کجوره وی بس دما ټول با په دی ور کو جمال جنت کې ميداو شي د دې صحابین هم دی ابو دحداح رضی الله <سؤال> عن ابو دحداح د دې را ده با کی بی بی ناس رضی زرزر رؤزہ سامان باندې تړه ما باغ الله لور کو قسم دې کې بيبي او سردويب سوال جواب کړي چې دادا سي دیول يو کل دا غو زمغ باغ او د بچو یو ذریعہ په عاشو پس هغه خپل سامان راو اغستو د الله حبيب بخاري شریف او دينورو کتابونو غراغلي وې شمبر دک دک يو باغونه دي دا په دا د طاره په جنت کې رغره شياطين دې دېم شي او پسترګم ناراضي دอัล شیطان کیا لفلام دا عہد دے مراد سی بلیش دے دغه سمر غناهونه چی کیږي دز فرضہ راځه کیږي اذ دې کې امام رازی رحمتہ اللہ علیہ تفسیری کبیر کې او مسلہ ذکر کړي فروعی مسلہ را اے وای په کوم شی شي راځه په دا سیر له کتابو کو ای له کې سره او د چاور سره مشوره دا ور ازاده د ور سره ګناهی شریک ته کړه ها سوق وجل کای وجل یوکل ور سره د نور مشوره د ګناهی برابر دي کنا او د سی دا سیمساله لاکه احناف مسلک دے امام سوره فاتحه وی مقتضيات ور پزیچپ وی خراجي پی دی امام فاتحه ته چا نه پارشوا ته مقتضيات له پارم شوا دا نو اشیا دین کې کالفلاق د عہد شي نو ټول شیا دین کې سکه دا په شریبلیس په خوشحال ده ار رجی دا فعیل وزن ده او تاسو د نحوی کتابونو کې ویلي شوی دا وزن فعیل کله په معنا د فاعل راجی کله په معنا د مفول راجی دیدے کی رجیج چی وزدے فعیل لے پمانہ د مفعل لے رجیج پمانہ د مرجو مذ رٹل ش وے دے بثرود ونل خیر کله او ګر دی شیطان ترجی زک و یو ګر سور ملک سورہ یو کم در شمی فاری ابتدا کی سورہ بلک رازی درجیم دمانا دفارو دا گری داغی تیز زمیات دی شیطان ترجیم دا لیوی دا دایات گری ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیحا وجعلناها وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَبِشَكْلِ خستکړې د نړۍ آسمان د دنیا به مسوا به پستورو وجعناها وغرزولي بودي داستوري رجو ملشياتي وشتکې د پاره د شيطانانو د دې ستورو نو اور او زی او شیعاتوین چینا ملائکو خبرو تغوکی دی دی دی دو سوزئی دو رجیم زکاوئی دی ستورو بان رجومل لشیعاتوین دی نارمی سورہ سوافاتو گوری دروشتما پارکی چی شیطان تا رجیمو لیوئی سورہ سوافات دشپاگم آیات نو گوری دروشتما پارک رازی فرمای ان زیننا السما الدنيا بزینتنل کواکب یقینا موږ چې یو خیاشت کړې موږ اسمان د دنیا بزینتنل کواکب زینت او حسن دستورو منصوب ده بنا بر حفاظت کړې ممده دي اسمانه حفاظت کور يا وحفظ ومنصوب مفعول من اجله او دا, دا د فرض حفاظت دي من کل شیطانم مار د ار یو شیطان, شیطان سرکشن لا سمعون وغميش د شیاطین إِلَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى مَجْلِسُ فُرْتَنِتَا بَلَى الْعَالِينَ سُمُرَاتِي هِيَ السَّمَاوَاتُ وَمَنْ فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَلَأَ عَالِي السَّمَاوَاتِ تَوْيُدِي كِچ کم ملائک بیاږی تاوي وګن دې شې دې مجلس فورتنتا ويقذفون من كل جانبين ويشته شي د هرت طرف نا دحورن د پارا در ټولو ذ وی ذو رجیب مرتز کوي چې دې رټلې شې دې اسه ازمن ثولې کوي د سوره الحجر شپاړه سم آیات نه تر تلسمه پوری چې رجیب مانا درثم ختراشي لراجيم وزن فعيل پر معنا د مفول رتل شوي ده وشتل شوي ده باجو لماوی رجيم په معنا د راجب دي لك فعيل په معنا د فاعل وازي وي شيطان ترجيم ولي وي ده په وښوشو خلقولي وضع اول قول په تفسير کې اشهر او دوی مخول تو علماو درس دی وی چرجیب په معنا دا راجیب نه لکه راجیب و از نفاعیل په معنا دا مفعول لې او د دې دا یو بصلا غره تعوذ سره بعض خلک وایي هو یم تعوذ یو شیطان نو تختیدو نوې قوه ایمان سره دې تختهې حقيقات کمزور وي نو بیا په کله څه وی هغلي پښان دې تختهې څه پوه شوي په خبره وایي يا متقي پرزګار تقوا دار ک تعوذ وي نو رزلې کې دمر اثرات دي چې شیطان دې تختهې قوت ایمان شیطان کمزوره کای سمره ایمان قوت څه نظم شیطان کمزور کيږي <تصف> لکتا سو بخاري بصري شریف کې حديث راغلي آهي نبي عليه السلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوي ولذي نفسي بيديه ما لقى كالشيطان صالحا فجا الا سلك فجا غير فجا رواه الشيخان اور رضی اللہ عنہ زما دے پاغزاد قسمی دا اللہ حبیب ورته وي چې نفس می دا خلاصو کړي شیطان چپکملار راضي او تا سره ملاو جنو لاره پری دی ير نه پاغلارم دې چې پکملار رواني دي تو وي ایمانی کوات حفیظ ابن حجر رحم الله حدیث ذکر کړي او داد تو برانی شریف حدیث ته و ایکلن چا عمر رضی اللہ عنہ و اسلام روڑے اشیطان بو رسول اللہ علیہ وسلم بلاؤشو اللہ حرنی وجی اولتا پر اوپر زیدو دہے بند توجنا داوس و فضل الله یوتیہ مئی شا شیطان چا بدائی لمبخ در آغے اولتا پر اوپر زیدو دہے بند آغے لگورا قوت ایمان سارا شیطان کمزورې کی حکیمات کمزوره یبه غوړه دې مضبوطی د یو جنتا ابو حری رضی الله عنه کول او نماز ذکر کړه وې دا مومن شیطان او د کافر شیطان مرضي او زیش ور هرچا سره سره هرچا سره شیطان دی صحابه زړه کلب کوي قربات تاسو سره رسول الله علیه وسلم لوي بدا الله حبیبی او ما ماشرب دې وَلَاكِنَّ اللَّهَ آعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ يَا فَأُسْلَمَ, فَأُسْلَ... فَأَسْل... فَأُسْلَمُ وَيَا اللَّهَ مَا سَرَ مَدَدْ كَرِي نُو یادا مانا دا ما شیطان اسلام روڑے یادا اللَّهَ مَدَد وَجِنَ زِدِي بَچَو سَالِمْ پَاتِشَوِي د ویز د کار او د مومن شیطان سسو بهلا بولا قاتل دا مولیا دا د مولا شیطان غټ لو ټیک ته ورته زمانی کوي نو خبره ده د غلل ده د دې د مولا شیطان سره د عوامو نه غټه ا په که کې چې د تقوا دار کم زوره غبسو د شیطان د کافر د هین سمینن کاشه د شیطان د کافر شیطان خو غړफड اخو ورتو اخبر ابر ابر د مؤمن شیطان سرن ببرو ابر بړبړډمو او یختین ببرو کمزور د شیطان د کافر شیطان د مؤمن ته وی مالک به دته ډیر کمزور ناغوي ځې او داسې سړی سره مرګې ا دا عاکه سم الله چې هغه فرار کوي بسم الله وي زور کې پاتې شو و دا شریبه سم الله چې کله ش سکیلو بسم الله ووي د زرته کې پاتې شو چې کله جا چې دسم الله وي زهبربرټ پاتې شو د د کافرشیطان ولووي و غ داسې زړی سره سم نه وي نو پکوراک کم مرگرے پسکاک کم مرگرے اپجامو کم مرگرے قیس ابن حجاج رحم اللہ یولوی عالم خیر شغی اداو ایک حرامتی ویمال امیخبل شیطانوی چی دخلتو فی کا وانمثل الجزور ویز جتا سر مرگرے کی دم دوخو برغنو نا کا الو ما مثلله سفور ون را نه د چرچنو پرژړ دی قاله ف ته ول من ما ونې داسې کم جوړه شوي قاله توځی بنی به کتاب الله و هر د پرام تلامت کې ټول د ویلیکمتهکهشیطان ویلیکل غواړی د کتاب به کوئ توځی بنی کتابله زد الله په کتاب د ټول ویلیکم دیوژن یو حدیثی فقہ راوی مسند احمد کدا حدیث ده صحابی د نبی د اسلام پس رست و سور د فخر والے دا زمو د پیغمبر عاجزی و ادا په خوانو کتابول کې لري چې اخیرا نه پیغمبر راضي او د تواضع انتها وای زمو په پیغمبر کې اری او دیک صفات علاوه د کمال ته ورسله ورزم کې خبر له سلام په هر باندې سور لیکل داد اجزی اظهار ټکړو والا جابې دي سورې ګډ بيځبه خپل لا شلا ګور کې بیکار کول دوی زه د الله د حبيب په سرستو په هر سورو ناغ ټکر او کموخيالي سور لیکل ټکر او وای فقلت تا ایس الشیطانو باوی شیطان دي تباشي صحابي وای نبی رسول الله پیدا مو آیا وې چې ته وې چې شیطان دې تباشي شی. نو دې دې تکا برج وي ایمان په غمبر سوړ لیکو بو بودرو کا پټا کا دیوېشوارتهو بقوته دا سوړ لیکو جوړه په خپل قوتو غرسولا وې بسم الله وایا چې ته بسم الله وې نو دې زمره وډوکې شي دم چېمره دې جوړ شي رواه المنذري في و والترهيب ورواه احمد بن نادل جیدي نو بسم الله سره اللہ دنگر وڑو کیجی جمع چمرتی جوڑ شید دا اللہ پا دین شیطان کمزورے کی نو کمزورے کاوائی بے کسو بے کاوائی مضبوطاوائی بے مقبلہ و لتنہ دی جی مضبوطاو بے اٹولا رز بیبت کاو چوگلی کاو اس پک سپوری وار اٹولا رز نظر غلط استعمالاو موبائل گونی والے نو د دی دور مونگے پسترگو غلطو قطوم مضبوطاو د خوګونو په غلطه او ریدوي مضبوطه او جبابم طول راز دا په ګډو وډو باندې سروي ګډو وډو دا سروي الٰه العالمین دې موږ ور تاسو د شیطان د ارکه سمو وسوسونه سوکې په یوازد کې او شادي دا نه خپل یو موجوده چې زمو بخلاشي وو پسه نو ګړه راځي نه مشهور دي ته د مسلمانو کلا وایي دیو جن بعده اهل ال مختلفو کتابونو لیکګیدار بو یو عالم خپل کتاب لیکله د ذکر او رشکار راغې دینو میں حسن المسلم د مسلمانو کلا ف ذکر او رشکار وسکېږي جن وسره اخلاصي هي وجمات نجي سڑے رات دند شي خدا کریم هو سکندونه پی لگی نو ساری چی ریوی تر ما حم بد شیطان نفلا سے اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم تاسو کی چاله ورزی تاسو یې ورې کورو محمد لوي چی مختصر دعا سکندونه پی ولګي دلکه څ څاله ورزی به اتان ژې زنه کوي دې کې له جګړه کوي چا چې وي اعوذ بالله العزیز وبوجهه الكريم وسلطانه القديم زری سکند په لګې دل ساری ژيوي تر ماخام الله حبيب وي شيطان نه به غبشي اچي اروخ راځي وي چا چې د صباح او د ماخام د مصبسه پدې خپل هي اتناش دې کبلیلی مختیعو لزلی دیوی لا اله الا اللہ وحده لا شریک له لہو الملک و له الحمد و هو علی کلی شنک د سبا دموز او و ما خام پسی نوچی ساری تر ما خام شیطان جرنی دیکی دیده سی اجه ما خام دیو دولش پا شیطان دخلاش ہوئی داغ اللہ در حبیب اسماء بی کوری ها سمیوی بائی ها آغا سر والے سمیوی دی پلنگا تل څه کومه شي تاسو وروسته نن ورځ د بیا کور دې نه را پدل کړو بیا څه ته لېاسه آ شا را شا را شا ا چاله زووبایا څنګه مو وه ته له څنګه حدیث هه حدیث ووای کال فاز دغه چې په وې شابه سات سربګه راو در په دې څنګه نه خل و واجب دا چې څوک نو دا وی صرف قالفاظ دریا یاد او حدیث ووایي کولای څنګه دا دوي ما خبره ما خو سین نشو کنه ها ما وی چې حاصله سپیری د ماحب د مصطفے او د شبا د مصطفے دا کلیمه لسپيري وي نو الله به شي صاحب د شکی محفوظ به ساتي دګه اواب ویل اختیارون په کار دي مندل مندو مو مووره بقرې په تفسییر کې به وي پاسې کورو کې خلکوي پیریان او شااطوي نه تر د چا او شتهزونه را کړي جا تارونه لاو کې جوي بقره دی کور کې ویل په کار دی سریح کم کور کې چې سوره بقره نو شي نو شطارې په ذلت سره کم کورواله وایم نو د شیاطیر نو څنګه نو سورہ بقره دا غی سې صدر په کور کې لولي کور دې دې چې موږ تعوذ کیو مثلا احماق د عقیده د جن او د شیا د دین او په وجود باندې دلائل قطعیه راغلي اوه نشیات ل خلق لري یا او سرے وی نیمانم نو قرآن او سنت نه انکارو کو کافر کی گی چاچی دو جود د جل او دو جود د شیعاتوی نو نسو کو انکارو کو نو کفر لازمی گی سمی ہوئی بایتا آقا سای کوا شاوا او مال او نو گوری خوا آقا سای کوا جی سکے سوشال مالی دیوییی اگر سوکی اگر سوکی سا گلو خونی دیر اگر لی تالیبان بی تا لگ دا سرعتا سمه وي غور دلائل قطعي دي په وجود د جنه او د شياطينو د شرف حياتونو په ورته او بغداران سره ولیکي دي دومره آیاتونو کې راغلي چې پیریاو او شياطين شتا د هر خلک داسي وي اي وي داسې غب شپته چې وي شي تاسو له شي تاسو چاندې ده ا داسې غب شپته چې پیریاړتي سور احقاق آیات دان کرولی کئی یوکم دیرشم او دیرشم سور بقری آیات دلی کئی ایک سو دو دسور سبا آیات دلی کئی یار لسم سور سواد آیات دلی کئی وم دیرشم اتم دیرشم سور رحمان کې دری دیرشم آیات دلی کئی سورہ سوافات ک شپغم وم ایا ته لکې پدی ټولو کې دشیا ثیرو او د جناتو د وجود څخه رد نو کوڅوک د وجود انکار کوي د قران د یو یا او د شلو یا تو نه انکار دایو شه کفر ده کای چا د یو یا تو نه انکار وکوم کفر ده اکه چا د شلو نه کوم کفر ده دغه وجود د شیاذینو او د پیریانو په دلایل قاطع سره ثابت ده ا حدیثم په د باپ کې ډیر راغلي چې پیریاکشتا شیاذوی دشتا لکه اهلیل مدهر شی روایت چې مکړی قطاسدیو دو واورې مسلم شریف حدیث ته او دا اپ صحیح مسلم کې لري ابن مسعود رضی الله عنه وی مونږ د رسول الله علیه السلام سره ذات ليله دیوشه بسافي مونږ ففقدناه نشمکو قال الله حبيب شتنو فلتمسناه في لوديه والشعب مونږ د مکی مکرمه په پو خورونو کې أو ذ غرون و بلار و قول ن طول خ السلام بون منتو نو وی چه سچله سچاو تختولو سچنر فبثنا بشر ليله الذ باه بهلق دوعاقور يو ديره ده تكليفش فمو ديركا دوكلت سبا کو اذا هو جاءن من قبل خرائث مکمو قرن او غرد جبل نورم ورتوی جبل حراء ورتوی د الله حبیب د جبل حراء د طرف نه راتلو لم ورتوی قربان فقدنا کا فتولبنا کا فلم نجس کا فبتنا بشر لید ليله بعض بها قوم قربان مو خطس نومندین اومو لټوله د چمو نومندین ردر تا کلیپ شپم پهونه کو شو دی, دی ر اذ الله حبيب ورثوي اتا دي داعي الجت ما ته پیریانو دعوت kaun gara walu فذهبت معه فقرات عليهم القران می دعوت قبول کو ټول شپه می پیریانو ته قران خلو نو موږ لاړو موږ ته نه خه و خولي ايچي کوم ورونه بل کړيو دا غي نه خه او نبي رحم السلام وی ما نه زاد اوخت په د الله حبیب ورتوی هر اډوکه چې بسم الله په اوه لښو او مسلمان یو اډوکه اوخړو بسم الله سره وخت یې اوخراډوکه ارثا وکړو رچتا سوی راوالې نو د الله په قدرت په دا اډوکه بیا د غوخه نډه کیستا سو پلاسو الله قادر وکنا ها بای او هر د زناورو پچا دا ستاسو سو د جناورو خراق دی دغه الله حبيب عليه السلام په اړدو کې هم استل جان نه کوي او د زناور په پچو هم نه کوي ایستل جان نه کوي د ګورج جلاته د الله حبيب دعوت پیش کړه دارنګه حدیث دی د بخاري شریف ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي وای ما ته رسو ال لا د الله د سلامې عراکهته خبل غنامهول بعدیه صاحبي ته وي زهته ګورو ګډو محبت د او دی او ځګله اوسهحرا سره فدااک ته في غنمې کو بعض یا دیکه نو کله چې په ګډو زنګله او صحرا کې نو هلته چې بانغ وو خ په تیزه ووایه چېېدم بهسلاملم راته چې که سړی په ځګل کې اووا دس پهخت ک دیڅ وي. بان دی او ای تزجوبات کې نو ای روانته پسوه ای وای او چوبات کې طالبان او جنگي وای ته وای یا بل وای ته وای نو کړه کړه سره ای आवाज له جنگل کې سې دی وای واه دی وای ناوری انتهاد आवाज د مؤذن جن ولا انس ولا شیء الا شاهد له یوم القیامه کپیریا نو وای انسانانو کومل شی وای ری نو دا ټول بول په رز د قیامت د الله په دربار کې گواهی کوي دا امام بخاری دا حدیث ذکر کړي امام مالک امام نسائی او ابن ماجه رحمهم الله د ګرد جناتو د شیاطین وجود د قران او سنت په دلایل ثابت دے. دے. پا مخا کی خلق دی اشیان د دشمن دې کله یوم سلسکر په وخت کې داسې خلک تیر دي چې غل شي او د جناتو د ملائکه د وجود نه انکار کړي ځکه ملائکه مخکاري نه جنات او شیاطین مخکاري نه نو ډېر د خلک بیچ دې د دې وروړ د نه انکار کړي ا په ګړو ورو سرشيوي الله دې مونږه تاسو د قران او سنت په شېله لار روان کی دداستا ماشا الله تعوذ او دا غي مسائل جو چې تاسو دل دې کې بعضي جزئي مسائلو کې د علماو اختلاف شته نا او تاسو بیا نورو فتاو کې راضي بسم الله الرحمن الرحیم د تسبیه ولیم د قران د تلاوت نمخ کی تشبیه ویل سنت طریقه دا د موس په هر رکات کی د سورہ فاتحه نمخ کی تشبیه ول سنت موکده دی او ورته اعوذ په یو رکات کې چوه ووای یا په نورو کینوي ذرا کاته موس د دې رکات نه څلور رکات دی په اون رکات کې با د سنانه پس تعوذ وای په ورور رکاتلو کې نو وای چې کدا د تلاوت د باروا په منس کې دا ستاجدبی شنه راغله چې کله بیا د تعوذ لا او راشي او تسمیه په هر رکات کې کوي سباې هر رکات کې وای اې واځه احناف فقها د وجوب قايل دي وریک بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه لمخ کی وی دا بعض فقهای احناف وی واجب دی خو عام وی سنت موکدہ دا ادم وی او مسند ہدایت ذکر کړي صلی سوره فاتحه مو ختم سورة کو سوره فیل شروع کو سوره قریش شروع کو نو تسمیہ وایو کنا نبو محمد رحم الله وی خبر ادا کی بسم الله وهنیش د سورې فاتحه نه پس کوم صورت شروع کوی په مسکی نوم سوای بسم الله وهای پدې تسمیه کې د مشرکانو د بنیادی شرکی عقیدې ردې د اسلام او د قران او د الله د حدیث دراتور نه مخ جدتیه رود جاهلیت دورو بشرکان او چې به او کار شروع کړو دې بزم بالله تعالی والعز ذا لا تو د عزاپ نو مودای په دنو په برکت دا کار شروع کو اسلام راځوی دا کم کار ک دی دیو کو بسم الله تعالی والعذاب دې سبای بسم الله وای د هر کار ابتدا کی ذ بismillah awel sunnat tareeqa da ذ ګنل کارونو فایب دا کی ګور بسم الله اویل دی احلیل مداغ ذکر فرماي لې له ګور او دس کې نو بسم الله شه هبای څه کې ورزان یو خبره یاڅ یو دڅکه نو صرف بسم الله ویل سنت دي بسم الله الرحمن الرحیم ویل با حدیثو کې څه نه دي ډوډۍ چې خوري نو کور یو دعا کتابونو ذکر کړي خدا خبره زوی فرا بسم الله وعلى برکت الله تا ثابت تر نه را سپوښ ویل بسم الله وعلا برکت اللادروتی په ابتدا کې دا حدیث سندر ضعیف دی سبب بسم الله کچره پوره سنت طریقه کې نو بس بسم الله وبه الرحمن الرحیم ورسره دي ثابت دی نو ګره دا اول دسته راکي غسل کې تیمم کې سش زبح کې د قران قدرت کې خراس کې شکاک کې تربيچو خاون د بيبي سره صحابت کيم په بحث کې سوئ بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا الله شیطان زموږ نه لری کې حکم اولاد راکې دا را غي نه ملری کې بازي دی په لورې بازي یوټوب کې سنت نه خو هغه به غرین بازار شاته بوشي شروع کې باځه عوامو بسم الله الرحمن الرحیم نشي ثابت په نظر کې څکاوي اذان نمخ کې باځه عوام چې اذان وایي روبه وي بسم الله الرحمن الرحیم دا ثابت تا نه حجه عمره نمخ کې بسم الله ثابت تا نه کوم څه یې په خبره وایي نو کوم چې شریعت ټول سړي دقن له چې چارته ثابت یې ان سبيوي چې شرتريش تا نو انتبه دوي د زه هر شي په ابتداء ګور دروازه بندې بسم الله وایا او د دا هرچور په هر کار په ابتدا کې مونږ د چا مدد ته محتاج یو د الله رب الزار مدد ته مونږ او تاسو محتاج یو زکه دا با د علماو په نس د د کیدری خبرې شو کوی د استعانت لپاره سو کوئی د مصاحبت او د دیل ساق و استعلاد پارده و احل المدیت ترجیح ورکڑه امام روحلوانی گنه کوال ذکر کړي او وعن دی ان الاسطعانت اولا بل یکاد و ان تکون متعینا و ایزا ما پر نزبان اولادا ده چی بسم الله کې بعد استعانت ده پارده بلکی نزبید چی لا خبر ده متعیدش بلکی نزبید ده متعیدش ذکپدی کې ادب دی او اظهار دو عبودیت سه بند خپل بندګ اج بندګي ر اظهار کوي الله ظفراک قوم خصا مدد ته محتاج سكاک کو نو ها خبردار چې بسم الله کې لباده شي د استعاره ته فاره دي شي اته ځان خبردار کی سورہ نمبر 3 کی راغدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اغه په اتفاق سره د قران آیات ته سورہ نمبر 3 براش دی لالا وذ ار صورت په ابتدا کې د سورہ توبہ نه الیوا بسم الله وی نو آیه ذات دی سورته صدا کړه د دې کې به الفقهاء کرام اختلاف څه یو خل دال چې داد د صورتت نه نه ده دوقول داې چې ان آته من جمع غیر غیرره دا هر صورتت نه دا هی سره په د سرطی سره برات نه نه یو قول داې دصور پاتې ه نه صدا سره د نورو نه نه ده د احنه إنه آياد فضل دون ده زاله وعيات ته انزلت لبعان رؤوس صور تيمبن ولل فصل بينها تابعي هل حسناك ته ده زاله وعيات ته نازل کري شوه ده بيان ده صور ده بسم الله وعليه جه په دوله بجه صورت شروشو أو ده ادا دیو صورت او بل صورت په منځ کې فسل لې دا ځان مستقل څه یو آیات څه دیو یرب یو دسا غوتې ورلل د هرې په کار د قران فایا دونکو کې شېره یو آیات څه د قران حکیم فایا دونکو کې دایو آیات مبارکاله ګوره بسم الله کې لفظ د الله راغې سرهغه لفظ د الله راغې نو لمزه الله کې زموږ د عبادت او د توحید مسله پر لهما لیکي چې د الخص د الله مشتقل دی او که غیرې مشتقل حلل متحي چې لب د الله په اعتبار د لغت عربی سره اسم مشت دی او په اعتبار ددي چې خاص د الله نوم د دا اسم جاابت دی په اعتبار د نوغتې عربی سره مشتقی دی او په اتباع دې چې خاص نوم د الله دې نو جامت دي او اهلی مدہ شوی دي چې دا الله په اصل کې الٰه دی الف لام فکی زیاتی دی خدای زمیدي او وای الف لام په کې زیاتی دی خدای زمیدي او دې نه ده او نه بدو ما ناگانیکای اگر جلدی په عموم کې بیا ډېر معنا غاڼه راځي یو معنا خاصه ده دا حقدار د دا بندهګي معبود بالحق داد الہی یا له د باب سمعن ماخوز ده نو الہی یا له په معنا دا عبادت یعبود راځي یو د دې عام معنا دا یو د دې صدا عام معنا دا اولمائی کرامو داستی ذکر کلی دی امام قرطبی وی ہاغل اسم اکبر اسمائی سبحانه و اجمعوها دادا دا اللہ پنونو کی پتولو کی جامینم دے اولوی نمدے حتی قال بعض الولماء بعض علماء علی کلی انہو اسم اللہ الاعظم دادا اللہ اسم اعظم دے امام ابن کسیر امداسی ہوئی اللہ هو علم علی رب تبارک و تعالی اللہ نمدد رب تبارک و تعالی یقال انہو الاسم العظم و الله اللہ صلی اسم عظم دیکھتے لئنہو یوسف بجمیعی صفات زکر وصف و سب طول صفات رازی داورت موصوف رازی داورت اس موصوف رازی اگور از امون دیم علماء و مشایخ و اصل مسئل دی ایمان پی جندو دی الہ پا مانا پی کې که دا نو دی الہ گونه دمرا مانا گاری چی سو رزیش پی لگیه نو خلاس بنشی اے دا اللہ جی سنت کی سمر اسمائی خسنہ را ولی دا او په حادیثو که را گلی دا غټول اسماء الحسنا صفات دي او الله موصوف دي او موصوف په صفاتي معنی اغان مشتمل ویلکه څه وی زید ونعکل ونعلم وقارئ دا داټو دی معنی غا نه په کې موجود دي کړه وګوره دا الله په نومو کې راځي المعطي نو الله دا ورکون کې په معنی مشتمل لري صفات پدیک راځي مانع ادوار النافع دا ټول معناګاني د الله پدې لفظ کې موجود دي نو د الله یو معنا شوګرګني ماراګاني څه تاسو جواب ها بھائی masala bas ye ke hal shua العالمین اسم علمو اا سره اسم ظاهر ته سمره د موږه قرآن او سنت کې راغلی هغه د دې د فارسي دی د دې د فارسي فات کې لکو غوري سوره حشر کې الله ذکر کړو دا نور ټول دا د دې د فارسي دی وګوري سوره حشر at wisna parak ki sura hashar gori aw da gi ya su gori dweishtam na saririshtam puri هو الله الذي لا اله الا هو هو الله دغه الله لا اله الا هو نشد بل حق دار د بندگي مگر دغه والله وروسي صفات ذکر کئ د الله يو صفات د لا اله الا دویم سی فتح دے عالم الغیبی و الشہادہ پوہ دے پا تمام پوٹوخ کاراو ہوا الرحمن الرحیم او دغا اللہ رحمن الرحیم دے بیاوی ہوا الله اللذی لا الہ الا ہوا دغا اللہ ازاد جی صفات دار لا الہ الا اللہ الملک بادشاہ القدوس او درنقصاناتنا پاک دے السلام خووند دے سلامتیہ دے درنقصاناتنا المومن ومن ورقول والدی یا المؤمن مانا و المصدق و رسوله دخفل و پیغمبران تزدیق ان کے لئے المحیمنون نگهبان و محافظ دے زور و رو غالب دے الجبار ده جبار یو مانا و العزیب لوئی ابن عباس رضی الله عنہاوی الجبار العظیم خاون خاوند لوی دې سبحان الله عما یشرک پاکی د الله لره دا غنا چې مشرکان ور سره کوم شریکان جوړي بیا هو الله الخالق الباری المعل دغه الله غزا ستو صفات لري د هر سپیدا کوم کې البار او هر یو شه دبل نه پفرق پیدا کړي دي د بارښت دا معنا وا موجهول قران کې د البار او معنا کوي درستون کړي هر شه دبل نه پفرق او تفاوت پیدا کړي له المصوّر شكلنا وركون كده لهل اسماء الحسنى د ديال الله د فار جن من خيش تا خيش تا نو ګور قران کې الله موثوق ذکر کیږي او ټول اسماء او صفات ورته صفات ذکر کیږي ادا, ادا هر سرګند خبر دا هر موثوق په خپل صفتي معنی باندې شوی مشتمل وی ردا هر یو نُم په اسماء حسناو کې د الله معنا کې دی شي د یو جنبه مسئله اله وځاحت دی دي علماو غیره خو خاص کر د مسئله اله په وځاحت کې شیخ عبد الغنی رحمت الله علی پتالی بار بصوص ورسیږي بسټی زکه اصل مس رسول چې دتاره وي ه نو لا اله الا الله وي قبر له سجده کوي وای ک نو وي وځي فی ک تی یوز النبی ای 1000 وي قبر لم پروت سی صفات دله ورګړي مخلوق تا الا اله الا الله وي دغه پمانه پوی نو دا چې کول دی ویولې نه ګره داو له ماو لکلی چې د لا اله الا الله ګړ شرطونه دی او د دې ګڼ فرایض دي یو پا فرایضو کې دار په موږ فرج عین دي چې د لا الا الله معنا په خپل جب کې سکو په مورنې جب کې ستکو دیو جنبهه علی الملك دي چې لا اله الا الله معنا په خپل جب کې نور زیاده سره دي مسلمان نه دي دا کوم پدې وخت مسلمانې کې ځان پدې لا اله الا الله باندې پوي کا لزوما د سوچو سوچونو مشاله حل شوزمګه اللہ موصوف دے او د قران او سنت کی جسمره نمونه راغلی دے صفات دے اور دا ہر صفاتی او, او, او ای ای دا هر صفتی معنی پ الہ او پ الله کے پرتا سوې کنه چې دا الله سن کے الہ و الالف لام پ کی زیاتی او لازمی دے نو لا الہ الا هو بل بیماری د فقول و عل فوق الاسباب نشته سوق دے بل حاجتون سرقول و الی نشته سوق دے بل حالات وبدلور والذي استا سوغره علامه حافظ ابن قيب رحم الله ذ دې معنا وضاحت كريما برزي رحم الله وي المختار عندنا ان هذا اللفظ اسم علم لله تعالى ورق زمون فلز ذلك چې بسم الله كده الله اسم علم ده الله دبار و انه ليس بpostafken البتت تا بالکل مشتق دره وهو قول خليل و صيبويه و کې امام رازي رحمه الله ده سي فرمايي اگر شنو ملبا د د اشتقاق قايل دي غن علماء د دې د د اشتقاق قايل دي د دې خپل تفسير کړل د علامه حافظ ابن قيم رحمه الله د کتاب ده او تاسو ژب کتاب دا لروه دا وای چې په خړایو له نه زبودا بنینو بنار چې پیژور زر شیوا چېل غ پیخوري اذان نه غړو کې سره کی په واجو متالف سره ځي واجو نه غو په کتابه خصو دا نن زبانی تعلیب سره دې ای کتاب کتاب دا لروه ته راځي نو ال جوابو کافی دا د اللہ محافظ ابن قیم رحم الله کتاب دے او دا پدی کی دا لا الہ الا اللہ دے رخ کل وضاحت فرمائے دے صفحہ دا دا الجواب الكافی ایک نمبر نو دا دا کلام کمونگ اکتفاو کنو بز دغم دے رغا بائی اوي وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون اهدى لا اله الا الله كلمه امام الموحدين امام القنفا اهل اولاد تپ miras کی برخه ابراهيم عليه السلام دا لا اله الا الله كلمه زيتون امت miras کی برخه دا امام الحنفاء خپل اولاد تصریح هوا او هغه شد وی لا اله الا الله وهي التي دا هغه کليما ده چې په میراث کې پریحه امام الحنفاء ل إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ خپلوته بدارو ته د قیمت ته رې پورې ا دا کلیممه سره وه کلې ملتې قامت بهحل ارو اوماوان داګه کلیمه دا چې اسمان او مکه پهې را ټی اسمما مکه سردي په اللهحل کچې لا الله الله والله یو تنم پاتې نه نو پهغه رض به قیمت او دریا برواې کي. وفطر الله عليها جميع المخلوقات او دا کلمه چې ټول مخلوقي په دې پیدا کړي وې فطرت الله الکې فطره الناس علیها وعلیها اصول سته المله په دې کلمه د دین اسلام بنیا دی خود لشه و ونصبۃ او دې د پاړه قبلہ مقرر شوی. وجردت سيوف الجهاد الجهاد داتور جي دتي کي نارو دي دا سره پرلوتي قسم دي دي کليبي په خاطر د خو بس بکا چند نه نه خو په کرسي او په اقتدار جگ نه دي الله واي ها ذان خصمان احتصموا في ربهم وي دنيا او ميدان دي ججو و ډلود جگړه زیري او په مسلمانان دي بل په کافر دي وي جنگ دي سره پمبل کو پکور سایه پزما کنه دې یختس موفی ربهه الله په وحدانیت کې ځکا نه دا وہی محض حق الله علی جميع عباد دا خالص حق د الله په ټول بندګا وہی الکلمۃ العاشمۃ للذم والمال والذریت فی هذه الدار دا کلمۃ چې چا نو د دې محفوظ محفوظی دی مال محفوظ دي بچي محفوظ دي اگر که په دروغ ويلي شريعت ظاهر لګوي په خبر اورسته دي کړه کې اوسه په جبه کليمه وای موږ مسلمان نه درو مال غمال دا غوینا دا غاولات غا اغي لسف اسم تعرصول په مظهره دي والمنجيه من عذاب القبر وعذاب النار او دا کليمه ده لا اله الا الله د قبر د عذاب او د جهنم د اور نه پناهي ور کوي و هي المنشور الذي لا يدخل احد الجنه الا به دا منشور دي جنت لبسوګ دي مگر پسوځي د لا اله الا الله منشور پزي والحبل الذي لا يصل الى الله الا من يتعلق بسببه دا لا اله الا غر سيدنا چې څوک کوي الله صرف علاوه دل خوانم قسم دې کې دې نه بغیر څه شو بغیر بلاوي و هي کلمت الاسلام و دار السلام دالا دا اله الله د اسلام کليمه دا او دار السلام د جنت نمد د هغه چابيه او کنجدا وبها ان قسمنا شيدا شكين و سعيد ذې لا اله الا الله د وجه خلک تقسیم شي وي چا ته بدبخت وای چې څوک نه وای اچھا ته ډېر بخت وای ومقبول و تورید و بها ان فصلت دار الكفر من دار الاسلام پکم بل کی چې دا کلمه ازاد هغه ته دار اسلام وای پکم کم کی چې د دې کلمې پابندي د هغه ته سوې هغه ته دار د دا کفر وای وهو العمود الحامل للفرض والسنه اے داغه عمود چې تاوانی او شی فرض کېږي مو سنت کافر باندې وسو مس فرض شي اگر چې مسله کې اختلاف دي چې کفار مخاطب بالفروع دي کنه او داغه کلیمدا ومن کان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ده چاچې صاحب کدن کې اخيره کليما دا نصیب شوا د جنت تبو اور زندګی وي وروحه هذه الكلمه وسرها د دې روح او د دې راسلې افراد الرب جل ثناؤه وتقدس تسمعه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره بالمحبه والاجلال والتجويب والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل واللناف والرغبه والرهبه ذذې کلمې خلاصه سلا الله با يوازې ګنې الله رب العزت وياوازې ګنې په محبت د خدای توب کې د خدای توب بينا په بلچا سره زارنګي اغه تعظیم د خدای توب په دبلچا فزړه کې نه ساتي يرغ د خدای توب په دبلچا نلی امید د خدای توب په دبلچا نلی توکل په په بلچا دی او ای فلا یخافو سیواহু ولا یرجا سیواহু ولا یتوکل الا علیه یار د خدای تو بنش کې له شواد الله نه بل چا نه او اخر کې بیا وای ولا یستعان فی الشدائد الا به په مشکلاتو کې به مدد لشي غوښته مگر په یو الله سجده به لشي کېده مگر یو الله ته ولا یشبه الا له و باسمه او اېدا ټول په یو جبل کې مراجعه وکي الله يُعْبَدُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ إِلَّا هُوَ عبادت جسم را انواع دي د پغیو بندگی دي شکر مگر دچا دیو الله بکیږي لګره دا کلمہ وا چې د دې په معنا باندې د ایمان او د توحید سکی دا واجہی قران حکیمم د دې وضاحت فرماي له له علاش یې چې الله مسلی الہ تفسیری و ذکر کاوه او د نظر زغم فارغ کوي نه